As a boy I did listen To the Opry and the Pickin Bob Quills, Cash and Jones Earl on the radio Well I knew right from the start That I felt it in my heart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 to me. Billy Porter, you didn't tell me Porter, when you rode you said this place is fun. What have I done? Ooh, som en baby hänsom men vi ska ha mig kan se till ska fin höj din city la freaking där scene on earth har jag sett stockar på backet vi vinner med er egen hilma fast det är gott om Vi gör en liten tekniskt test här utav... Telefonadapten. Åh, jag kan koppla in telefonadapten till B-18 med adapterkontakten tillsammans med trea mikrofoner också, vet. Åh, jag testar det också, vet. Jag kan ha fått på de här låtarna, vet. Fan, kan de hitta truck i efternamn ja, där? Åh, för... fy fan. är klabb högt det blev det. Vad ska jag göra förstärka här. Och noll. Vad? 1 november. 1 november. 16 10 och 10. År 2114. 16 10 och 20. 16:10 och 30. Nu har vi fått rätt datum också var tid och allt. Utav fröken över. 16:10 och 40. Ah. Bra här är det. Åh. Såt gör bra har den så länge i alla fall. 16:10 och 50. Ska vi ta det bara så. Tekniskt Photoshop så här. För man vill slita med hålet och inte helt galen tuki. 16, 11 och 0 16, 11 16, 11 B-datumsklocka går ju lite konstigt då. Den hänger inte med så gärna Den är 16, 10 ja. Nu är den 16, 11 Då försvann hon över och lampan slocknade där ja. Vad ja, det funkar ju telefonadaptern funkar ju bra vart. Ja. Vi har ju då den 1 november 2014 här och Sveriges kanalen Sverabroad. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här i Sydöstra Dalarna. 1 november 2014. Åh, det är slut med kaffet här, då tar det lite lugnt i början, nu hört. Åh, åh. Jag kan ju blockera mikrofonen när jag slur på syrpla på det här viset, åh, övrigt. Åh. Ja, det hördes i sanning hörde jag, när jag syrpla. Åh, åh. Om jag ska snyta min snoriga näsa brukar jag blockera mikrofonen. Eh, eh, ehm.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 men bitvis så kom det ju ganska friska vindar. Jag var ju väldigt varmklädd va. Var jag ju. Men bitvis när det blåste upp i de här vintopparna då var det verkligen skönt och var var och var varmklädd men delvis var det ju milt också va. Och sen på tisdag har jag väl hemma. Jag tror det vill regna då kanske. Var på onsdag så bara jag väl Jag kollade min postlåda och solen kom fram och så gick jag ner till returstationerna hemma och torsdagen var jag hemma. Jag tror det regnade då. I alla fall och sen på fredagen så var jag en liten sväng i norra delarna av Långsötta bland alla villorna där. Smutsiga och trasiga vägskyltar så det går inte att se var det står. Men både trasiga och smutsiga. Och ingen byter ut dem åt nya va. Och så gick jag i butiken och här. Ja, vi har ju ett apotek också i lång 17 förutom en pizzeria, restaurang och gatukök. Och en en irens kläder också, en da damaffär för kläder va och så loppis har vi. Men så har vi inte särskilt mycket mer, Det har ju förnis mycket mer här uppe. Det jag minns också granen bara riven i 2001. Två stora hus i tre våningar som ligger till vänster om uh, Björkens äldreboende va. Eh. Ja. Platt skärmen jag stirrar på nu den åkte ner i golvet igår och rev ur en kontakt en erledning också så B-datorn fick ingen ström. Sen fick jag trycka in den här kontakten igen men det är inget fel på skärmen det stod lite ostadigt här. Åh, <skratt> jag fick nu höra hur jag blåste trumpet jag måste ha en snor i näsa. Kopplat in en pro som förstärker också som fan ser mästardam den svarta pråsen förstärkaren som var uppe på sätet den har ju livet överhettat då var och gått sönder. Det är ju så en del saker har gått sönder här uppe högtalare och grejer hopkopplad på 60 watt hopkopplad med en GBAN 9 bands equalizer alltså ljudprocessor så det blir ett otroligt kraftigt ljudtryck här i mina hörlurar.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 Lördagar 18:00 till 18:30 är avbokad från och med december månad. Vi hade tidigare sändningstiderna 17 till 18:30. Vår gamla studio Frekventa och Geolinberg, gammal skruppig gubbe utan tänder, han har tagit över tiden 17 till 18 med Radio Frekventa. Och det är bara monosändningar också så att vi kommer att upphöra från december. Se datorn kommer få en ytterligare en serverkanal som kommer heta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 streaming då strömmande ljud. Serverfel kan ni anmäla också om man eh, Nu har jag hållt på att tjafsa lite grann här. Eh ni kan stödja oss ekonomiskt också. Vi ska betala fakturor här till Nerdföreningen under hela vintern fram till vårkanten. Eh och det är plus Girokontot är 634252-1. 634 och ehm tvåsträck1 ni kan också beställa till exempel matuletröjor och böcker och och lite annat där på eh, svärkanalen.com sne-nyheter eller gå helt enkelt till, till avdelningen nyheter i menyn högst upp då. Svärkanalen.com över 14000 besökare och lyssnare USA ökar väldigt kraftigt och en mängd andra länder också så kan allinpunkt.com avdelningen nyheter. Menyn ser ni inser ser ni högst upp där. Eh jag lägger jag också in i bloggen ibland där. Eh där kan ni se produkterna vi säljer. Det finns inga cd-skivor och sånt men eh, tröjor ult ultimat ulltröje finns ju. Och en del böcker till exempel där så kan ni beställa om vi vill svärknalen.com har nu passerat 14000. Jag har inte någon aktuell statistik exakt här för eh uh, för kanal 1. Just. Men eh uh, råkade ju se man har inte så mycket tid er.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 på Youtube så har ju folk olagligt lagt upp eh filmer vilket man ju inte får men man har gjort det. Eh jag rockade se till stor del i alla fall 1000 gånger starkare. Och jag tyckte väl att jag kände igen min gamla skola som jag började i på södra Malm. Min mamma det ju lämnades Sverige 1964 utan mig och även utan min halvbror Christer Sätteström också lämnat honom också och lämnat Sverige och flyttade till Australien. Hon hade psoriasis en sjukdom, psoriasis. Hon var svårt drabbad, låg också på sjukhus. Hon fick mig som 16-åring. Tyvärr så lämnade hon mig kvar i Sverige och min halvbror Christer Sätteström lämnade hon också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 några år innan mig på Erik Erikstads skolan också det finns en bild på henne en blond flicka som står bredvid lärare innan där Mikeen Frival var en lärare och Gubben Neslund som stank tobak också var han lärare och man blev mobbad också man var, var, var med och mobbad andra grabbar också man jag brukade muta de här busarna med godis och läsk också så att de höll dem sig lugna med tiden så blev det bättre faktiskt man kunde muta dem. De fick slumpen uta min läsk till exempel och så fick man bjuda dem på godis också. Jag fick ju mycket godispengar att det med mormor. Eh Erikstals skolan i alla fall var från hösten sex, 1967 till eh, vår våren 1974. Och Erikstals skolan på den tiden den var alltså byggd 1930.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 På gamla tiden hade stadsgården kontakt med stanbanan också innan det byggdes om där järnvägsbron som gick vid Slussen där blev en det blev en bro för tunnelbanan istället. Men eh, spåren är brutna, men vid Hammarbyhamnen så går det fortfarande spår. Men det är brutet att säga. Det fanns också spår över en bro över till Luma på andra sidan där förut. Finns ju bilder på det. Ni kan ju gå in på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 Och jag har bott i 3 år här uppe. Det var ju nu i veckan här 29:e så har det passerat 3 år. Jag bodde 16 år i Märsta. I ett miljonprogram i ett höghus och det var ganska dåligt byggd där och man fick ju frysa också hela vintern där. 16-17 grader blev. Jag. Det här är 23 grader då. Där bodde jag högt upp och här bor jag lågt ner. Och kunde se fyrverkeri faktiskt på nyårsafton långt ner i Karlhell tror jag när de kom upp i luften. Och även lysraketer också som livgardet hade när de hade militära övningar uppe i Lansbro kommun kunde man se när de kom upp i luften när de hade övningar på nätterna. Jag kunde se också ett stort hus också som heter på Teleudd där försvarsmaktens hundtjänstenhet eh har det är tjänstehundar som är utbildade då skickas ut i hela världen eller bevakar regementen och liknande. Då kan bli knarkhundar också. Eh, ofta svartklädda tjejer som tränar de här hundarna med olika dofter och såna saker. Brukar vara ett militärt område som kallas för Rose Spice övningsområde, men tidigare har det varit ett militärt förband så att säga. 53 kallaber kavalleri tror jag hette finns en mindre sida det fick läggas ner när Arlanda flygplats startade upp det gick inte att fortsätta verksamheten på grund utav flyg verksamheten ovanför där. Jag kunde må hitta gamla rostiga granater och och järnväxlar också. Man hade mål som gick på räls så att säga.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 min moster också Lotta berättade mycket märkliga saker faktiskt för att jag upplevde ju det att eh, Erikstal skolan gick ju rätt så bra. Jag hade ju faktiskt ganska så bra betyg. Jag hade ju bra betyg till exempel i historia. Jag hade ju femmor och så. Men eh, det skulle komma att förändras väldigt eh, kraftigt i på Katarina real årkur år, och år, årskurserna 7 8 9 från höste 74 och så gick jag ut våren 1976. Jag hade också Werner Rörn en period en speciallärare som också 1974 startade upp Narva förbundets Svea Karoliner. Han är avliden sedan några år tillbaka. Han blev ganska så gammal. Han var också kapten i FBU, frivillig befälsutbildning. Han fixade också de här gaskamrarna och på en rullbandspelare så spelar han gamla tyska krigsmarscher faktiskt. Ja, allting blev väldigt mycket svårare, för att inte säga obegripligt och det värsta utav allting var att jag hamnade i en mycket stor klass med 30 32 elever och jag behövde ju mycket mer längre tid för inlärningen och de här eliteeleverna så att ju längst fram, så att säga, och när de var färdiga då så gick ju lärarna helt enkelt bara vidare till nästa uppgift. Var det vid jag som satt längst bak kanske hade kommit till hälften av uppgifterna, så det är Jag hade en upptäckt jag eftertag att det här går ju bara inte va. Utan jag placerades i en specialklass då en sån här lesklass där man har bara har 16 elever. Vi har bara två tjejer. Det finns också en skolklass klassbild där på Wernerörn och jag står längst till vänster där. Och så två flickor längst fram ser man också. Det annars var ju grabbar. Och det blev mycket svårt helt enkelt. För att inte säga obegripligt. Sen skulle jag och Mikael Slander som var ett år äldre än mig och vi gick inte i samma klass i Eriksbergstadsskolan eller men vi blev kompisar och vi diggade tåg och vi brukade gå ner till Södra Södra station och kolla på tågen eller ner på Stockholm central och de här lokföraren hade mycket undrar också varför inte vi var i skolan liksom va. Lär, Alla lärarna hade studjat då. Vi kom upp på loken också ibland. Fast ibland så skrek de att vi skulle lämna spårområdet. Kolle på den här t-chätten när de slumrade och sen var det en gubbe med en flagga som de sjösade i väg vagnarna där. Det var ju en gods godsbana Göteborg som var bra stor. Södra stationen är ju borta. Det är ett stort bostadsområde ställt där. Men jag och Mikael Slander började helt enkelt att skolka. Vi brukade gå ungefär halva dagen fram till lunchen och sen drog vi helt enkelt då. Så att det blir omfattande skolk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 Härs bilden på mig och Micke där vi höll på med. Det var ju riktiga kontaktledningar som kom små gnistor där. Det gick ju på tråden. Det var en släpsko under som man tog bort då så att erlågen gick helt tängt på på, på strömmarna tagarna så fick ström från kontaktledningen precis på riktigt då. Kunde koppla upp fler elågor också va. Vilket ut av ut av gör också på grenmatterna där så så så kunde det se ut med att vasnör till exempel det var i Lokstadia det är såna här lyftkranar också med med ja vad heter det som lyfter metallskrot sen han ma magnet va och rälsbussar och grejer ja det är alla möjliga tåg och riktiga tågstationer och hus och bilar och allting så att det såg ju ut som en levande stad alltså och dubbla spår hade vi och det byggdes ut det där också Tur meda ibland modelljägen vägen och byggde upp den ute på Vega också lilla stugan där. Det var några grabbar där ute på Vega som snodde, de gjorde en bra teck utav stal några lock där. Men ville ju tills hitta några lock som var nedgrävda och sen fick de här grabbarna komma med sina föräldrar helt tänkt och be om ursäkt. Ja så var det. De kom och bad om ursäkt för vad de vad de hade gjort då. och också berättade de att de hade gömt några lok, grev ner dem i liten bit där. Men det var ju trasigt fönster så fick det repareras då. Vänta nu. Jag och Micklas Lande också, vi byggde upp en järnväg utanför lilla stugan också där faktiskt, med hjälp utav extra räls. Han började sen köra tunnelbana också. Jag började på Statens järnvägar i december 1978 med utspelning då på Tektinsvang tjänst. Jag började som växlare på Stockholm central. Jag växlade på både godståg och persontåg. Sen blev det 26 år på järnvägen men efter 1976 då på hösten. Jag lämnade Katarina Rial med dåliga betyg våren 76, 1976 då.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 som posten lastade post i. Det var inga speciella postvagnar utan det var helt vanliga godsvagnar. Sen fanns det speciella gula vagnar som med personal så var postvagnar. Man lastade post i vanliga godsvagnar också. Så att det var jätteklart att där där vill jag börja på med tågen. Och sen blev det så också som polemsynaset gick inte särskilt bra. Vi hade ju vanliga ämnen också men själva det här med svätsningen gick inte så bra. Det var in, inget bra resultat alltså. Fick ju svärtsloppar också, men det var ju då mig mig svetsning heter det väl. Ja, det var man svetsade och svarvade också. Och så var det vanliga ämnen då engelska och det här precis där någon. Men det var inte alls nå kul. Det var två år på Olems gymnasiet har eh, senare byggs om och heter Sankt Eriksgymnasiet, men det var heter tidigare Polhamnsgymnasiet där på Kungsgatan.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 istället för nätter men sen blev det ju också nätter. Och sen försvann trafikmästarna växlingen och vagnmästarna försvann och det blev arbetsledare och man gick runt helt enkelt. Ibland var man på växlingen som sen blev radiostyrda lock som ni skötte själva men då med en dosa på magen. Men första dosen var tung och stor på sidan och en eh, mindre dosa från eh, Åkesson sätter de upp i Pitio va som tillväcker radiostyrning då med lite joystick.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 Ja, det styrningen som inte ville fungera alltid så att säga, det blev krångel. Hela displayen till exempel var ju total kortslutning på tågen gång. Vi hade 16 vagnar på kroken och stod i vägen och blockerade hela norra utfarten här på Sockercentral. Så ställverket höll på att bli vansinniga på oss. Vi vi kom ingenstans i åtanke med med det här loket. Det är totalt havererat. Så radiostyrningen hade problem. Vi hade också RS-loket tag 7 och 1039. 1027 tillhör ju Green Cargo idag och ska ställas av då kommer från Lundas skrotas. Medans 1039 tillhör SJAB och är ombyggt också svartmålat och används som växlingslok. Ut i Hagalund fast inte med någon raddstyrning då. De här loket försvann sen så fick vi bara ha kvar de här Ubeloken och de, de är också skrot. Det är stor del skrotade och det finns inga postvagnar heller på Stockholms central för att förklara terminalen lades ner och Tomtebordas postterminal kommer att läggas ner man bygger en kombi och postterminal uppe i Rosesberg nu Rosesbergs logistikområde ett sådant här enormt stort logistikområde så posttågen kommer om några år utgå från Rosesberg mot äh, Göteborg och Malmö, vagnar till Nässjö och Allvästa och Falcköping och Södnsvall och har ett par tåg. Och det fundas 60 de där med GBV-vagnar och containervagnar. Så tomttebordar kommer att läggas ner helt hela den där postterminalen. Där vill ju SL bygga vagnhallen vill ju SL göra en bussdepå. Det sprang ju massa kaniner också där för många år sen faktiskt. Det var mycket besvärligt. Jag fick ju en kanin precis framför mitt lock en gång också. Och det rymt från någon uh, sån här uh, laboratorium då. Forskningslaboratorien hade de rymt ifrån. Jag sprang kaniner alltså. Det tog till och med till och med ett naturreportage en gång där med han med svärkersdotter hette hon. hon det hon hade naturprogram en gång i TV.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 var ju uppdatering innehåller alltså hundratals bilder han flyger till USA han älskar båtar han gillar han liksom fotar båtar och och han kan allting om båtar också va han har en hemsida också fartyg.se tror jag heter så att han är med i såna här marinklubbar han kan fartygens historia liksom han är brorskapeter är en sjöman också men han blev aldrig sjöman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 väldigt snabbt med en plånbok för att jag kan garantera spärrvakten han inte ser någonting i princip vad det var alltså. Och det som det kortet jag viftade med, det var S:s privatresekort, det var inte SL:s månadskort. Man eh, det fanns inga spärrar och det fanns i princip inga vakter. Jag minns i alla fall att jag jag skulle smita ner en gång för trapporna där vid Liljeholmen utan att passera spärrvakten, men det var två vakter som fick syn på mig.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 klockan kan man säga klockan 4 på morgonen kom det första från Göteborg och eh, sen kom det från Malmö till exempel var långa posttåg. Därför behövdes personal men sen blev det nätter också. Alltså så från då jam posttåget mot Göteborg och från Göteborg inhör också nämligen två stycken sovvagnar också. Förutom de här postvagnarna men då försvanns han. Han såg en eh, film också från av Västra Kryllbo här också med jag en sån här reskogsvang som det stod S6 Expressgods på. De hade också ett samarbete under den perioden med Postverket också så att Postens logga kom på men hösten 2000 så lade SJ ner sitt expressgods då, SJ expressgods på grund utav bristande lönsamhet helt enkelt. Så där försvann arbetsuppgifter för oss så att säga. Växting med de här reskogsvagnarna som gick upp till upp till Luleå och och, och så vidare. Vi gick väl över får jag minns att vi hade vagnar som gick till Danmark också. Och jag tror vi hade postvagnar som gick till Oslo i Norge också för menns jag väl faktiskt. Vi växlar in. Ja, äh, det var inte postvagn, det var reskogsvagn som gick med ett nattåg till Oslo. Och det var väldigt länge sedan. För det var nämligen ett F brunt F-lok som- som kom ner till växlingen och så fick man åka med det här loket- och hämta den här vagnen och sedan åka iväg mot tågsättet. Så att det var väldigt länge sedan. Men det var vagnar som gick över till Norge. Och även resgodsvagnar vill jag minnas som, som hade krokar för de här båtarna- från Helsingborg som gick till Helsing... De kanske gick till Köpenhamn faktiskt- alltså ja, svenskarna det var ju svenska personvagnar som gick sist i när tåget till uh, Helsingborg för alltså när tåget från Stockholm till Helsingborg hade också med sig några vagnar på slutet där som ni stod Köpenhamn på försedda med krokar så att de kunde spännas fast med vajrar på fartygen mellan Helsingborg till Helsingör och så gick de om vidare ner till Köpenhamn va O allra sist så kopplade vi på en reskods vagn och där gick nog vidare över till Danmark vart i Köpenhamn. Med, med med med de här passvagnarna som som gick till Köpenhamn så gick en expresskodsvagn va. Tror jag att den gick faktiskt. Jag tror inte att den bara gick till Helsingborg utan den fortsatte över till Danmark. Vad ja, det är mycket menar.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 Cargo Group som sen skulle man visste redan i förväg att det skulle heta Green Cargo till exempel och Traffiker skulle ta över då städningen och växlingen. Och de blev uppköpta uppköpta sen utav ISS som är ett världsvärldsomfattande företag. Och det gick det gick mycket dåligt för det nya privata företaget Traffiker eller i Ascaf trafficar. Det gick dåligt redan från början och eh, den första chefen där, Gustav Somen och skägg tror jag, glasögon, han försvann efter något år. Sen byttes det ut chefer och sen var det krismöten efter krismöten och med dåliga avtalen med ACAB var att det gick helt enkelt mycket dåligt för trafficar redan från början.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 Alla avtal sades upp helt och hållet faktiskt. Eh, Trafikverket försvann helt och hållet också. Alla avtal försvann och SJ ställer där sina egna tåg i Stockholm, Göteborg, Malmö, inklusive depor och övriga stationer så är det är så täcks och plus ytterligare ett företag som ställer. Det finns en depå som heter Hagalund ute i Södra, där har ISS transport heter nu mera kommit tillbaka. Man sköter ställverket och det är ska bygga sitt helt nytt ställverk och sen sköter man särskliga tömningen alltså bakom toaletterna och man sköter tvätthallen. Den städningen utförs ju då personal på SDAB. Och det blir ju mycket konkurrens här nu va det är ett nytt företag här i MTR tror jag som har köpt in eh tåg här moderna tåg som Pro kör som ska börja trafikera det är en massa dagliga avgångar på sträckan Stockholm-Göteborg för det är tydligen den mest lönsamma sträckan i hela Sverige, det är nämligen Stockholm-Göteborg. Det kommer bli mycket tät trafik. Dels har vi då SJAB som kör X2000-tågen. Stockholm-Göteborg över Hall, över Katrineholm, Hallsberg. Man kör regionaltåg via Stockholm, Västerås, Örebro, Hallsberg till Göteborg vill stanna på många stationer. Eh och och eh, man har ju också enstaka loktåg som kör via Stockholm, Katrineholm, Hallsberg, Göteborg. Finns enstaka loktåg också mellan Stockholm och Malmö. Och Viaolia Transport kör ju också två dagliga tåg mellan Stockholm och Malmö, Malmö och Stockholm. Det senaste jag hörte är att Inlandsbanan hade planerat för en utökning ut trafi ur trafiken men det har blivit tvärtom. Man har dragit ner på lok och rälsbussar och verkstadspersonal har blivit uppsagd också så att så vet man inte hur det kommer bli med den södra södra delen utav Inlandsbanan som finns mellan Mora, Vansbro ner till mot mot Christine Hamtil och man kan öppna den järnvägen i en framtid. Eh, SJ gör sig av med sina gamla Rc1 lok här nu och Green Cargo håller på att ställa av en massa lok som inte behövs också. Rc1 lok hör börjar ställas av och vissa Rc1 lok nu har nu öppet och skrotats också va. Vi talar om loks med 47 år gamla va. Vi har upplevt inte att det var något svårt att köra ett RS1 lok eller RS3 var det väl 10 27 där och 10 39 med själva självas spakarna. Även om man normalt sett använder radiostyrningen så händer det att man körde loket med körspakarna helt enkelt och lokbroms och det här. Så att det går att lära sig.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 börja bromsa. Man fick ta en bit i taget. Det var ju kraftigt kraftiga lufttryck i den där loken. Det är ju stora behåll där under där va. Och jag upplev, upplevde heller inte att det var några problem på RC-lokans radiostyrning jämfört med de gamla ombyggda UB-loken som hette och UF alltså UF är ombyggda UD-lok.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 sädra det skulle loket kopplade loket ner vid 27 km/h i Teman. Men jag var faktiskt uppe i alltså växtingen fick gå i 30 km/h så att det här var ju fortkörning men eh, i den långa uppförsbacken där till Kalberg station så kommer det försinas sen när nya linjen är klar för pendeltågen. I den långa uppförsbacken där under Sankt Eriksbron mot Kalberg station så var jag uppe i eh, Hm. Um, det presskevet toppas ju uh, 55 km i timmen faktiskt och jag kopplade det då ner. Men uh, jag hade säkert kunnat ha kommit upp i 60-70 kanske va. <laughs> ja. För det bara öka och öka. Men så hade det ut så var det nedkoppling vid 27 km till men men inte norrut. Jag fastnade också i skyddssektionen också en gång där och det var ju besvärligt. Jag hade ju vagnat på kroken och stod inte på loket utan loket var i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 ja, jag begärde ju signal då för att komma in i tomteborda. Och eh, sen eh, efter samtal på komradion där man fick ju byta kanal då till kanal 8. Ni ser ju de här höga masten som är där. Ja, men i alla fall, eh, sen försvann ju tåklare än i tomteborda. Men signal i dvärgsignalen fick jag då alltså 90 grader. Rörelse tillåt en förväxling. Ja. Men ja, jag tryckte på knapparna då på min radiodosa med joystick som jag hade på magen och det hände ju absolut ingenting. Hoppar ner från vagnen och kollar upp där. Fick jag gå åt sidan för att kunna se, det är ju, loket var ju långt upp, det var ju många påsvagnar på kroken. Vad vi har fasat så ser jag att loket står där uppe vid skyltsektionen och strömavtagen har ju åkt ner då. Och jag kan ju då inte göra någonting. Jag kan ju inte dra upp en strömmätare på ett skyddsområde. Jag måste ju då Eh jag anropade då tågklareraren och tomteborda om att jag eh, Ja, det har hamnat på skyddsektionen eh, men det har fallen kontakt eller strömmätare och att jag behövde hjälp utav eh, växlingen att eh, dra loss mig så att säga så att jag kunde komma in på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 vandringen ner igen. Men det är ju varje signal den löser ju då. Så att jag hade kunde fortsätta men jag fastnade i den här skyltsektionen. Så vad är det? Vi ska bjuda på lite musik ett tag här och så får vi se om vi har kontakt med Karbstripan och liknande om en stund här. Håll det godrun. en sjusning från mittna men allra mest när man är på boden som, vårt, ofta tenker, som så många ja, otal tänker och kicken som jag älskat så för det är väl bekant för alla i samt att månsken läker in pressan ja vad ungkors är jag på vi möttes varje dag Vi i hellarna i hand och hon log mot mig bland ju malika kärson jag hons mestilla i min fall og hun viskade min namn Og jeg frågde om en kyst Om ja, om ingen som jeg Så en kväll gikk det til hennes mamma Fast det var sent om hun ser redan lagt Glatt sett ja, hun gav oss med det samme Men pappen sa det da, ta det i fakt Även jag en gång var kjær Gjorde även en så där de ble vil som lämnar som man inte tittar fram för de var lika kär som jag Gjesten vi har reis så store med så renlig tro for våran trio då ligger ifen ni svigena våre våre Jag sår en flyr varje gång med en sång. Nu sjunger vi, I have so sweet a blend so sweet blues. I'm so so about you, here because of love. Efter en sång, sweet refrain el encanta manafemiras vein. Don vi tak. Och så tar. Vi tak. Och såter vi tar. Ni gratis gå här och busser. Och vi tar. Och nya inte lovade dig jag kanske måste pröva dig för illusioner vi har inte så essena så nere vid diktorn och lår armen om ryskora, eller fiskkona det kan men något som jag kan lova dig det är Vi måste prova dig till din versioner, vi har inte svär dig. Det kanske vinigressenar med krulligt hår på Jessena, så nere vid ikvattor, trorar men dom mig. Och till låt av Timo Fransisk Ja, Karpstrypan verkar inte vara grön så att säga. Så att det är lite osäkert om han kommer medverka idag. 18.00 till 18.30 har vi en samsändning vid Stockholms Näraudio. Och det är november månad ut då. Och sen har vi avbokad tiden från december månad. Så vi kommer lämna Stockholms Näraudio sen. Kanal 5 på C-dataon kommer att få ytterligare en serveradress. Och kanal 5C extra kommer det heta. Eh... Uh,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 om ni har Skype så kan ni kontakta oss i livesändning här på lördagarna från klockan 17.00 ungefär på eh i den ID, ID användarnamnet då på Skype är Sverige kanalen. Eh jag är inte så aktiv på Twitter men det händer. Där heter det också Sverige kanalen. Telefonen till studion är i alla fall 0225 60 143 och ni behöver inte prata politik. Om ni vill prata politik så kan ni göra det, men vill ni inte prata politik så kan ni prata om någonting annat. De flesta av lyssnarna är ju väldigt anonyma och vi fick ett e-brev för ganska länge sedan. Det var väl innan det hette Sverigekanalen också va från Ukraina. Det var en liten firma där i Ukraina som digade Eh uh, ja det hette inte Sverigekanalen det var inte registrerat än nu. Vi vi hittade på ett namn som var Radio BS bara. Men det var We Love You Radio Station och uh, när de hade tråkigt på firman så satt de och lyssnade på den här kanalen då som sen skulle bli Sverigekanalen. Och jag har, har hans e-postadress också. Han frågar om vi om vi hade tröjor och sånt att sälja som gjorde reklam för den här radionstation. Fast det är ju inte Radio 1 Kent men man använde ju man använde ju inte sändare va. Här finns det lite piratsändare och effektslutsteg och en trasig sändare, antenn och grejer. Och jag kör med flera trådlösa sändare också här. Inte just nu, men... Jag lyssnar via en, en förstärkare också här och, och JBN Equalizer. Så jag får kraftigt ljudtryck i just den här små koss. In er lurar. Vi har flera trådlösa system här också. Där kan det komma in signaler från mobiltelefon och något annat. 0225... 60 143 och det är Skype är Sverigekanalen. Jag tog ju förklaras utan karpstripan den här lördagen. Jag vet inte inget exakt. Jag har ju tidigare tagit upp att efterbråken i Sverigepartiet på 90-80-talet så skulle man sen gruppen från Bevara Sverige Svensk skulle göra ett nytt parti, en ny partibildning efter fiaskot med Sverigepartiet och bråken där.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 Men nu kommer Gällarehornet att försvinna från Stockholms närrådde från december. Och vi hänvisar till internet istället. Och det är alltså kulturförändringen Gällarehornet som ligger bakom webbrådestationen med namnet Sverigekanalen. På sdarkivet.se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 In I det taln om så fanns det helt enkelt ingenting på den här videon. Det fanns ingenting, det var ett tomt band. Och det VHS-bandet var märkt då SD 6 juni 1992 Normans torg. Och jag vet att jag från videokameran som sand gick sönder med luckan där, gick sönder. Eh så överförde jag via en eh, kontakter på videokameran kunde jag överföra han är klarströmstal till ett kassettband. Man sa att det ska finnas ett kassettband någonstans och på även på referensband för det är utsent på Stockholmsnäradio också några gånger men det finns också ett originalband som det står Klarström på. Men om du vill kunna se den här filmen i alla fall för att det man kan nämligen se eller jag kunde ju se på på min film att det fanns några andra människor som filmade också med två kameror. Så på arkivet.se kan man bland annat se den här det här mötet och det var ett mycket lyckat möte med Anders Klarström på 6 juni i Normans Torv. Det var ju blå himmel och sol och varmt och mycket spanska flaggor och unga grabbar och tjejer på där. Och lite annat folk också. Eva Dahlqvist kan man se och jag var där med Alvar. Och det var ett bra tal och bra väder och inga inga motdemonstranter. Man kan se en invandrare med naken överkropp dyka upp där. Här är två inspelningar i alla fall från kulturföreningen äh, Järlhornet, kulturföreningen Järlhornet i Göteborg. Och det är vad de det halvtimmarsprogrammet är repris. De hade ju lördagar 18 till 18.30 plus en repristid. Vi 6 juni 89 och 13 juni va har vi här. Anders Klarström. Så har vi har Ulf Ekman va. Eh ska vi se Anders Klarström, Leif Sailon och sen heter Leif Eriksson och Jarke Magnusson. Eh uh, vi kan lösa det igen på hur det låter helt enkelt 1989 i Göteborg och turföreningen Jälarhornet ganska unika inspelningar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 Varför firar vi då nationaldagen? Jo, en sak är att den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa till Sveriges kungen efter att ha förd en lång hjältemodig befrielsekamp där han kastade ut de utländska härarna som då styrde vårt land. Gustav Vasa är dessutom det moderna Sveriges välkäre skapare. Den moderna enhetsstatens skapare.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 Det finns en mening att leva och bilda familj så att nya svenskar ska födas och de i sin tur fortsätta den kamp för fred, frihet och demokrati som i svenskar kanna känna oss så glada och stolta över att vi representerar. este